În lumea captivantă a cărților! Bun venit, dragi ascultători, în lumea captivantă a cărților! Data trecută am fost martori ai modului în care Jenny, nepoata sorei Rosemary, a înțeles cum să îl lasă pe Domnul Isus să intre în inima ei și să devină centrul vieții ei. În următoarea zi, Rosemary, Hamid și domnul Milton pornesc la drum spre satul unde, speră ei, să o găsească pe Kinza. Vă invit să îi însoțim în călătoria lor. Ziua următoare a fost frumoasă și senină. Așa zisa mașină de salvare, porni la drum, îndată după masa de prânz. Jeni era adânc măhnită că nu putea merge, însă ferm hotărâtă să se stăpânească. În mijlocul pieței, luminate de soare, de mână cu mama ei, Jeni le făcu cu mâna celor ce porniră în călătorie. Hamid uită de ultimele lui temeri, fiind entuziasmat de gândul că poate vedea splendida mașină cum arată pe dinăuntru. El trona ca un prinț pe bancheta din spate și saluta binevoitor mulțimea de băiețandrii care fugeau în urma lor, cu gura căscată de mirare. Când mașina a luat-o mai repede, ei au rămas gâfâind și strigând în urmă. Hamid scoase capul ciufulit pe fereastră și le strigă și el triumfător. În cele din urmă, Rosemary îl trase înapoi pe locul lui, din motive de siguranță. A fost o călătorie minunată. Hamid își aminti din trecut când, în seara fierbinte, plină de praf, el cu kinza în spate se târau în sus pe același deal. Odinioară era prea obosit ca să admire priveliștea. Astăzi însă voia să vadă totul, tot ce se putea vedea. Ca o maimuțică într-o cușcă, așa sărea Hamid de la un geam la altul al mașinii. Lanuri de grâu de un verde închis alternau cu pajiști multicolore. De sub șosea, țâșneau pârâiașe ce spumegau la vale spre râu. Râul arăta ca o dungă albastră ce șerpuia printre tufele de oleandri. Mielușei negri și iezișori săreau stângaci peste pășuni. Iar pe aici și colo, țăranii înșarau ogoarele cu plugurile lor grosolane, trase de boi. Ei munceau în speranța răsplătirii, căci în curând sezonul ploilor trecea, iar pâraiile și râurile din ținutul lor aveau să se usuce. Când automobilul a ajuns la șes, pe valea râului, își dublă viteza. El vâjea printre dâmburile de pământ, acoperite cu tufe înflorite iar aerul era plin de mireasma lor. Hamid obosise de atâta gimnastică, sărind de la un geam la altul, iar acum se rezemă de perna din spate și moțăia. Se trezi doar când mașina se opri pe o colină. Ori încotro te uitai, dădeai cu ochii de munți ce se înălțau spre cer. Domnul Milton și Rosemary tocmai erau pe punctul de a servi o bucată de pâine cu ceai din termos. Hamid se grăbi și el să se facă observat și primi îndată o chiflă mare presărată cu zahăr. Mulțumit, linse mai întâi zahărul de deasupra. Soarele cobora încet spre vârful munților și inundă lumea cu razele lui lungi și blânde. Automobilul cenușiu se apropia de satul lui Hamid și al tatălui său Vitreg. Acest gând era o picătură amară în paharul fericirii din ziua aceea. Vânjosul și puternicul englez, împreună cu sora, de fapt i-au promis că se vor îngriji de siguranța lui, așa că nu-l cuprindea cu adevărat o teamă, însă gândul la tatălui îl trezea la realitate. Hamid își rezemă capul pe spate și privea pe fereastră. În orice clipă, el se apropia, nu numai de locurile lui Natale, ci și de mama lui. Cât de greu îi venea să fie atât de aproape și totuși să nu o poată vedea și nici măcar să-i vorbească. Dintr-o dată, din ochii lui începură să curgă lacrimi. Sora îl auzi plângând cu suspine. Se miră că tovarășul lor de călătorie plânge și, plină de compătimire, puse mâna pe genunchii lui dar aceasta era doar puțină consolare. Ea era bună și iubitoare, iar pentru el, ea era cel mai bun prieten pe care îl avea. Însă, chiar și ea nu putea înlocui pe mama lui. În curând, automobilul a luat-o spre șoseaua principală, lăsând un orășel în dreapta. Domnul Milton conducea vehicolul în direcția capitalei. Aceasta se putea vedea după mașinile mari și frumoase pe care le întâlneau neîncetat. Pentru o vreme, Hamid uită de necazul lui și începu iar să penduleze dintr-o parte în alta a geamurilor mașinii ca nu cumva să-i scape privirii vreo un amănunt. O, de-ar putea călători până la orașul așezat de-a lungul mării. Acolo erau ancorate vapoare mari. Dar curând ei schimbară direcția și merseră pe o șosea de munte, apoi colinele acoperite de tufișuri, unde se ghemuiau sătulețele indigenilor cu colibele lor acoperite cu paie. În spatele acestor dealuri, soarele arunca un potop de lumină orbitoare. Copiii se întorceau cu caprele de la păscut. În mai multe rânduri a trebuit să oprească mașina pentru a trece turme de capre mânate de un copilaș. Curând se lăsă în serarea plăcută. Hamid putea zări în depărtare conturul munților natali, iar deasupra cărării sclipeau două stele. Inima începu să-i bată cu putere, iar ochii îi ardeau. Automobilul mergea și mai încet pe șoseaua pietroasă. Era deja întuneric, când automobilul o luă în direcția pieței binecunoscute, cu eucalipții ei foșnitori și clădirile aparținând guvernului, ce străluceau argintii în lumina lunii. Fără să fie opriți, au mers mai departe trecând pe lângă puținele magazine închise. După aceea, strada se sfârși. Domnul Milton oprise mașina, iar Hamid ieși afară. Sora se duse spre un băiat ce stătea în pragul casei, ca să-l roage să păzească mașina. Hamid îl cunoștea pe băiat, dar nu voia să fie recunoscut de el, așa că fugi repede și se ascunse după un măslin. Ce bine că întunericul îl înconjura și că pe ambele părți ale drumului era greu crescut. În caz de nevoie, el se putea ascunde în grâu. Așteptat până ce băiatul respectiv s-a întors cu spatele. Apoi s-a strecurat din ascunzătoare, mergând înainte pe drumul bine cunoscut, fără să spună o vorbă. Mergea destul de repede, încât cei doi abia că puteau ține pasul cu el. Pentru Hamid, acest drum era plin de amintiri. Pe acolo o purta pe chinza spre casă, în serile fierbinți de vară. Pe acolo era și fântâna din care, în orele dimineții, împreună cu Rahma, umpleau gălețile cu apă. În stânga lui se afla cimitirul cu cele trei morminte mici pe care creșteau fili mici. Râul în care el adesea își adăpa caprele lucea argintiu în lumina lunii. Iar acolo, în față, pe deal, licăreau primele lumini ale colibelor din satul său. Încă vreo cinzeci de pași și el putea să distingă ușii ușii și lumina plăcută a focului de cărbuni din coliba părinților. Hamid se opri și făcu cu mâna însoțitorilor săi să se apropie. Ei gâfâiau de-a binelea, căci nu erau așa de sprinteni ca Hamid. Acolo, șopti el, arătând cu degetul spre căsuța lui. A treia casă după smochin, doar împingeți ușa, că n-are zăvor. De câine nu trebuie să vă fie teamă, căci este legat. Și, nu uitați, mi-ați promis că nu mă trădați tatălui meu. Da, Hamid, eu ți-am promis, vorbi rău smerit. În caz că tatăl tău ne va însoți până la mașină, atunci tu stai ascuns până când el se întoarce. Noi nu vom pleca fără tine. Alminteri te vom întâlni aici. Cei doi urcară cărăruia aspră cu băgare de seamă, iar Hamit se adăposti după tufișurile din cimitir. În timp ce stătea acolo ghemuit, cu genunchii cuprinși în brațe, își amintea de fuga lui de la miezul nopții, când s-a strecurat pe furiș peste deal, iar pentru neric se temea așa de tare de duhuri. Acum își dădea seama că, de data aceasta, n-avea nici cea mai mică umbră de teamă. Nu se temea deloc și se întreba, de ce oare? Curând află răspunsul. El învățase un cântec de la sora, care începea cu aceste cuvinte. Când, după suferința de pe pământ, după lucru și chin, voi intra pe străzi de aur. Pentru oameni ca el, care aveau inimile curate, moartea nu mai avea nimic de a face cu întunericul și duhurile rele. Din potrivă, moartea era o ușă spre lumină, în orașul lui Dumnezeu. Sora a spus chiar că toți copiii mici, care nu știu ce este bine și ce este rău, acolo sunt bineveniți. Înseamnă că și frățiorii lui mai mici erau acolo în siguranță. Hamid aproape că își dorea să meargă și el acolo, în loc să fie izgonit și să privească cu dor din depărtare casa mamei lui. Îi era dor de un loc ușor lângă focul din sobă, îi era dor de capre, de Rahma, sora lui, dar mai ales de mama. Inima lui striga cu putere după ea. Ah, de l-ar putea auzi, ar veni la el! În timpul acesta domnul Milton și Rosemary pășeau greoi la lumina unei lanterne de buzunar. Mergeau unul după altul pe urmele murdare de picioare ce conduceau spre casa lui Hamid. Nimeni nu-i văzuse și totul era așa cum a prevăzut Hamid. O lovitură ușoară și ușa se deschise, lăsând o rază de lumină să pătrundă afară. Ei se opriră nehotărâți. Lanțul câinelui zângănii, în timp ce acesta lătra furios. Un bărbat cu barbă ce stătea aproape de intrare privi spre ușă și îi văzu pe cei doi. Înăuntru urmă un schimb rapid de voci ce vorbea în șoaptă, apoi apăru în pragul ușii stăpânul casei, care se închină în fața oaspeților, după care le adresă cuvinte politicoase de bun venit. Poftim musafirii să intre în casă, ca să-și expună dorințele și să servească masa cu ei, cu toate că, zicea el, era cam sărăcăcioasă. Ca să poată intra, trebuiau să-și plece bine capetele, căci ușa era foarte joasă. Îndată se aflară într-o încăpere mică, slab luminată. O femeie tânără cu privire tristă, răbdătoare, stătea ghemuită lângă foc, iar o fetiță sfioasă cu ochii negri era lângă ea. Într-un loc mai întunecos stătea o altă femeie, mai în vârstă, așezată pe o pătură de lână făcută sul. Aceasta nu se ridică să-i salute pe oaspeți. Ia rămase tăcută la locul ei, aruncând o privire pătrunzătoare. Stăpânul casei întinse o blană de capră și invită pe oaspeți să se așeze. Puse însă blana în așa fel încât oaspeții trebuiau să stea cu spatele la femeia în vârstă. Despre Chinza nicio urmă. Rosemary simțea cum mi se înmoaie inima. Să fie posibil să fi venit degeaba? Stăpânul casei își exprima mirarea în cuvinte politicoase despre vizita așa de târzie și porunci femeii mai tinere să servească oaspeții cu ceai de mentă îndulcit. În timp ce sorbeau ceaiul, si Mohamed se interesă de dorința lor. Rosemary, cu o voce fermă, n-a întârziat să răspundă. Am venit să mă interesez de fetița dumneavoastră oarbă, Kinza. De circa șapte luni de zile mi-a fost dată în îngrijire de fratele ei. În acest timp copila mi-a devenit dragă și vreau neapărat să o iau înapoi. Desigur că este copilul dumneavoastră și aveți dreptul să dispuneți de ea, dar sunt hotărâtă să vă plătesc o sumă de despăgubire potrivită, iar dacă mama vrea să o viziteze din când în când, eu sunt de acord. Urma o liniște de mormânt. Tonul hotărât pe care a vorbit sora l-a făcut nesigur pe Simo Hamed. Ea amintise ceva despre plată. Desigur că o să-i ofere mai mult decât cerșetorul. Pe de altă parte, ar fi putut avea neplăceri, deoarece pur și simplu el o răpise pe chința. Apoi mai era problema cu hainele ei frumoase, pe care le vânduse chiar în aceeași zi în care o răpise, iar pe fetiță o îmbrăcase cu un sac unde fusese zahăr și ținută departe de orice privire. Nu, riscul era prea mare, așa că se grăbi să iau expresia feței care arăta că este străin de cele petrecute și întinse palmele. Dar eu nu știu absolut nimic despre copil. Asigură el, dând impresia că este jignit. Este adevărat că fratele ei, cu vreo șapte luni în urmă, a furat copila din casa mea. Dar de atunci nici n-a mai văzut-o, nici n-a mai primit vești despre ea. Dacă băiatul v-a spus că aici este casa ei, atunci a spus adevărul. Însă copilul nu este aici și nu cunosc domiciliul ei. Dacă voi auzi despre ea, contra așteptărilor, atunci cu plăcere o să vă aduc la cunoștință. Urmă o lungă pauză în timp ce privirile lui Rosemary se întâlniră cu cele ale femeii tinere. Ea se uită fix la Rosemary, făcând un semn ușor cu capul spre femeia mai în vârstă. Rosemary se întoarse și privi în încăpere. Numai într-un singur loc putea fi ceva ascuns, sub pătură, în spatele femeii în vârstă. Cu o hotărâre bruscă, răuzmerile să la o parte regulile de bună cuvință. Se ridică în picioare, traversă camera și strigă tare de trei ori numele chinzei. Bătrâna puse mâna pe legătură, dar prea târziu. Kinza, ce fusese smulsă din brațele mamei sale și, aruncată la colț, moțăia somn. Însă, la auzul glasului iubit și bine cunoscut, răspunse cu glas tare și încercă să se ridice. Femeia în vârstă voia să o țină jos, dar mișcările disperate de sub pătură trădară totul. Rosmeri o împinse pe bătrână la o parte, desfăcu pătura, iar, în clipa următoare, Chinza se agăță de gâtul ei de parcă n-ar fi vrut să se desfacă niciodată. Bucuria Chinzei era de nedescris. Toată groaza ce intrase în ea în cele două zile și jumătate a trecut, iar ea se afla din nou în brațele sigure ale protectoarei ei. Doar cu puțin timp în urmă, trăise într-un adevărat coșmar Așa învelită în sac, i a stat toată noaptea în camion pe o scândură tare, iar când plângea, era bătută cu pumnii. În cele două zile și jumătate au fost cuprinse foamea, frica, zăpăceala și mâinile brutale ale răpitorului. Acum însă totul era bine. Vocea iubită a strigat-o pe ea și nimeni, Absolut nimeni nu putea să o smulgă din adăpostul sigur al brațelor iubitoare. Relaxarea luă locul încordării și ea stătea acum plină de pace. Până aici de această dată. Data viitoare o să aflăm dacă tatăl vitreg al a fost de acord sau nu să o dea pe chinza lui Rosemary. Rămâneți cu bine! în lumea captivantă a cărților.